Benvinguts a Peluts, un programa que parla d'animals abandonats i que vol ajudar els gossos i gats que més ho necessiten. Peluts és el programa de l'Spam, una, una protectora amb seu a Mataró que s'ocupa dels animals abandonats de 30 localitats catalanes. Aquí comença Peluts <totipat> S'obrim el programa amb la secció de les adopcions urgents. Connectarem amb un dels refugis de l'ESPAM per parlar d'un gat que necessita ser adoptat amb molta urgència. Esperem que des d'aquí trobarem un adoptant per ell. Continuarem amb la Sílvia Serra, la presidenta de la Protectora d'Animals de Mataró, perquè ens expliqui quines han sigut les bones adopcions que hi ha hagut aquesta setmana en el refugi. Amb el nostre atòleg, amb el nostre expert en comportament animal, parlarem dels millors regals que podem fer aquest Nadal als nostres gossos i gats. No us ho perdeu. A l'espai veterinari descobrirem si els gossos poden necessitar ulleres. El nostre veterinari, Marcelo Cabrera, ens parlarà d'aquests problemes de visió dels gossos i dels gats. i tancarem el programa Peluts parlant del projecte Vincles de la Protectora d'Animals de Mataró. En concret, aquesta setmana parlarem de que els gossos de l'SPAM han anat a visitar una escola del Papiol. Si teniu qualsevol suggeriment o pregunta sobre el que parlarem durant la estona que tenim per endavant, podeu enviar-nos un correu a peluts@mataroradio.cat. Comencem, doncs, a secció de les adopcions per promoure entre vostès, entre els nostres oients, l'adopció del gat del que parlarem ara mateix. En concreta, haurem de fer connexió amb la gatera que hi ha en un dels refugis de l'ESPAM, en concreta amb la gatera que es troba al Centre d'Animals de Companyia de Mataró. Allà tenim en Joan per parlar-nos d'aquesta adopció. Joan, benvingut. Hola, molt bona, Esdònia. Com està Joan? Com va tot per la gatera? Bé, en feinadets i amb força fred. Amb força fred, no? És clar. Sí, és veritat, Joan, que el temps no acompanya. I bé, són èpoques, eh, també, d'aquest fred, però deu ser complicat també per vosaltres, no? Pels treballadors que esteu al refugi sovint a l'aire lliure, no? Treballant? Doncs pues sí, és això, és treballar d'intempèrie, com els escombraires, com la gent que recull les brosses, com tota la gent de manteniments... Com, nosaltres mantenim els animals, en les condicions, pues, una mica així. Ja, ja, ja, ja. Bueno, feu el que podeu, Joan, i estic segura que, que gràcies al vostre ajut, aquests, aquests gatets en concret que parlarem avui, estan, estan molt bé, oi? Uh -huh. Sí, els tenim el millor que podem. Ah, això, això, de ben segur. Doncs Joan, tu mateix, explica'ns uh, sobre els gatets uh, o el gat que has escollit. Avui n'he triat dos, dos pel prou d'uns. Vinga. N'he triat dos perquè van venir junts. Van ser dos gats que ens van donar l'avís al capellà d'una església d'aquí a la muntanya, aquí Mataró. Carai, uh, no si em diguis que va gats... ser el capellà que els va abandonar. No, no creiem, no creiem. Uh, suposem que no. És Són dos gats que se hi va ficar a la de l'església. Són dos gats mansos, molt, molt bons. I, a més a més, estaven sembla ser bastant ben cuidats excepte un que tenia un petit problema. Tenen una edat bastant avançada, ten uns 8 anyets. Ah. i un és un sionès i l'altre és un distigrat, dos, dos mascles i ja venien capats. I ja venien capats. I com pot ser, Joan, que aquests animals de grans d'edat, capats, que en principi estaven en bon, en bon estat de salut, no? menys aquest que dius que potser té un problemet, que ara ens explicaràs, acabin a, a una ermita, a una església... Doncs com... pues no sabem. A veure, el fet que s'hagin ficat en un recinte suposem que és això, que els gats eren casolans i que s'han trobat perduts, no ho sabem. Potser s'han escapat d'una casa al voltant o potser algú amb mala fe els ha deixat allà. No ho sabem. Mm -hmm. En tot cas, eh, com si vols explicar-nos una miqueta més sobre, sobre les seves característiques, un és si a més... No? Un és un siamès amb força pes, gran, molt manso i està molt, molt enyorat. Està per aquí a la gatera miolant constantment. Miolant és un constantment. gat que es nota que és casola, es nota moltíssim. A més, els siamèsos, el Joan, permet-me afegir-t'ho, són gats que acostumen a anar... A veure, gats una mica gossos, no? Que acostumen, acostumen a anar molt darrere de, de, dels amos, i, oi? Que, mm -hmm. Bé, són a especials, els siamèsos tenen el seu propi caràcter, hmm. mm, són especials. Uh, I aquest es nota que és un gat pues, ser molt malós, molt carinyós. Aquest gat ha viscut sempre una casa, segur. Hmm. Ho tenim ben clar. Pobret. I l'altre? L'altre. El siamés és el Pedro. I el Pablo... Pedro es diu el, tigrat, el Molt bé. Sí. I el Pablo és el tigrat. És un gat que ens va arribar amb un ull que semblava... Pues, una pilota de golf. Què dius? O sigui, ja estava sí, així sí, quan el veure. Ai. Sí, tenia un glaucoma. Li hem hagut d'extirpar l'ull d'urgències. Ara mateix el tenim hospitalitzat, s'està recuperant de l'operació, ha sortit força bé. però és això, és un ull que tenia molt, molt malament. No perdrà nosaltres... la vista, Joan. No, l'altre ull hi veu perfectament. Aquest ull era completament inoperant, això sí. Uh -huh, uh -huh. A més a més, pel que ens van comentar els veterinaris, és una cosa que és molt dolorosa pel gat. Ai, pobre... I, I què li ha quedat? Uh, saps com li quedarà l'ullet? Si quedarà, diguéssim, amb l'ullet tancat i cosit o, o...? Quedarà amb un ullet tancat i cosit. I tancat i cosit. Això estil pirata, eh? Exacte. <laughs> Pobret. I, I així més o menys dius que quina edat poden tenir? Adults de quina edat, més o menys? Un 8 anys aproximadament. Ja per aquest fet ja nosaltres ja els entrantem en campanya i bueno, i el Pablo amb més raó per, ser, per tenir un defecte físic doncs, també estar ah. en campanya a part ah. de l'edat. O sigui que el Pedro i el Pablo, que estan acostumats, imagino a viure junts i l'ideal sí. seria poder-los sí. donar juntets, tant eh? davall poguessin. Tant davall Tan poguessin donar-los junts. Si no, doncs potser al Pablo és, al Siamés ho té potser més fàcil el ser potser de raça Sí, és que més penses? atractiu, a més a ah. més és molt carinyós, o sigui, és una cosa molt sorprenent, és més carinyosos que ens passa a les nostres mans. Ah, el Pablo és més comú, malauradament, però, bueno, però també, també és, és molt, molt carinyós. Molt molt. Si poguéssim, uh, intentaríem buscar doncs, això una família per tots dos, i si no, doncs, per separat. I el fet que diguis que entran dins de la campanya dels que ningú vol, li diem als nostres oients que això vol dir que l'adopció és gratuïta. Exacte Oi? i també hem gastos veterinaris en el nostre refugi gratuïts. Exacte, i i després eh veterinàries gratuïtes, fantàstic. Doncs moltes gràcies a Joan, felicitats per la feina que feu i bon gràcies. Nadal. Bon Nadal. Igualment, igualment. Vinga, adéu. Fins aviat. Fins aviat, adeu. Doncs recordem als nostres oients que si volen adoptar el Pablo i el Pedro poden doncs, informar-se més de, de, de les seves característiques, tot i que el Joan ja ho ha explicat molt bé, a la pàgina web que és www.protectoramataró.org o també poden trucar al telèfon 902 908 043 o enviar un mail a info Bé, doncs deixem la secció de les adopcions per entrar de ple a la secció de la protectora on la Sílvia Serra, la presidenta de la protectora d'animals de, de Mataró de l'SPAM, ens acompanya cada setmana per explicar-nos com és la vida dins d'un refugi d'animals. Sílvia, benvinguda. Hola, hola a tots. Com estàs? Ah, bé, bé, bé. Ens deia el, el Joan que passaven molt de fred aquests dies al refugi. Fa molt de fred, sí. Fa molt de fred. I allà al carrer Galícia de ens Mataró. toca de ple mm. el, el, el, aquest ben fred que ha fet eh, aquests darrers dies. Mm. I avui sembla que ha baixat una mica el fred, però sembla que aquest cap de setmana tornarà a fer-ne més. al mm. mm -hmm. bueno, carrer Galícia, imagino que en el refugi de Sant Boi també deuen tenir... Deuen estar igual, si fa no fa, no, la temperatura ara... Sí, Com ho no, passen els gossos, també? Perquè els, nosaltres ens podem abrigar, no? Però els gossos i els gats, què? Home, nosaltres ens amaguem, eh? Per també? molt ens abriguem, el que pot amagar-se dins d'un de, de, despatx, allà, amb la calefacció, no s'està fora. I els gossos fan el mateix, a la que poden trobar una porta oberta, es fiquen a dins. Pobres. Els que estan a les gàbies, doncs, si tenen un llitet, i si no, doncs, pues, us passen pot. com poden. I els gats estan molt amagadets. Estan molt amagadets. Sí. Sí. Bueno, bueno, bueno. El fred també va bé de tant en tant, Silvia, que no sigui molt agressiu. És el que toca. És el que toca. Toca. Mm. També toca Nadal, toca època doncs, de recordar les, a les persones que vulguin doncs, a tenir un animal a casa per aquestes mm -hmm. festes, que és important que s'ho dues vegades, primer abans de tenir un animal i segons si ja s'ho han pensat de potser adoptar en lloc de comprar, no, Sílvia? Eh, que tenim aquí... allò un hàbit d'animals. Eh, la nostra obligació és promocionar l'adopció, no? Si tenim la compra o l'adopció, tirem sempre cap a l'adopció. Eh, el que toca en aquestes èpoques és recordar a les persones que vulguin tenir un animal de companyia, doncs, que han de ser molt responsables, tota la família ha d'estar molt d'acord, que un animal mai, mai, mai ha de ser un regal... Ha de ser una decisió presa amb molt de seny, eh, s'han d'informar... Per què no ha de ser un regal, Sílvia? Eh, perquè la família ha d'estar d'acord, no pot ser un secret. Ha d'estar tota la família completament d'acord. Quines amb... poden ser les conseqüències si no estan d'acord? Doncs que en contra de la voluntat d'algun dels membres de la família, dels adults es porti un animal i aquest animal, doncs, només que hi hagi un membre de la família que no estigui d'acord, eh, no serà ben rebut, no hi haurà un procés d'adaptació correcte i esdevindrà un problema. Més, mm. més d'hora o més tard serà un problema. Mm. I aquest problema doncs, pot acabar sent l'abandonament, no l'abandonament al carrer, com si ens imaginem sí. tots, mm. l'abandonament doncs, lligat amb una caseta, tancat amb una gàbia ha uh, tancat el balcó mm. hi ha molts casos eh, d'aquests a vegades doncs el regalen el primer que troben la primera persona que troben perquè també estigui fent lo que no pertoc com un animal de companyia sí, la qüestió és desfer-se desfer de o oblidar-se d'aquell animal perquè és un destorp em penso, Sílvia, a més a més, que en Jaume vol, vol afegir Senyor. alguna cosa. El presentem, Jaume, ell ens, uh, ens acompanya també cada setmana, és el cap de benestar animal de l'espam i ens fa la secció mm. de, de l'atologia, però em penso que vol afegir sí, alguna ara, cosa. Ara que comentaves això, Sílvia, he pensat en un cas concret que és just el que deia ella i, i un exemple que, que em va passar l'altre dia, una, persona que, una, una família que, que em coneixen que, va, que, volien, que volen adoptar un gos... I ho volíem fer com un regal sorpresa per, a, per una de les persones de la família, el, el, diguéssim, per pare. I jo havia estat parlant amb el pare justament la setmana abans per una altra qüestió, i ell m'havia dit, tu ja saps que a mi m'agraden moltíssim els gossos, saps que, que jo bueno, m'encantaria mm. tenir un gos, però jo he fet una reflexió i sé positivament cara per les condicions que tinc de feina i de, i de vida no puc tenir no un puc gos. Teni. O sigui, llavors, de fet, és el que deies tu. O sigui, en aquest cas, la resta de la família pensava que li estaven fent un regal i que realment eh, aquesta persona oh. eh, i aquesta persona per la seva banda havia arribat a la conclusió de que no era el moment o, o, que, no era, o que no reunia les condicions per tenir un gos. O sigui, o sigui que... que... Això que deia la Sílvia és, bàsic, és, vamos, eh? és fonamental. És bàsic, en tota la família sí. estigui d'acord. Foamental mm. També durant aquestes èpoques eh, es parla molt de l'esperit nadalenc, no? Jo no sé si aquest esperit s'ha reflectit una mica en les adopcions de la setmana no, a la protectora. Jo, a veure, aquesta setmana ha sigut bona, eh? Veus? Molt, una molt, mica d'esperit. No sé si és l'Esprit Nadaleng no sé què he estat, però molt, molt contenta. Molt contenta per les adopcions que hi ha hagut. Normalment al cap de setmana, que són els dos dies que més afluència de gent tenim. Eh, amb el que respecta al tema de donacions, apadrinaments, la generositat de l'Esprit Nadaleng, normalment es nota, s'incrementa aquests dies. Aquest any es nota la crisi. Es nota, eh? sí. es nota que els apadrinaments sí, sí, estan sí. escassos, mira I, que és poquet, són per de 10 euros al mes. Eh, sí, però bé, es nota, es nota. Sí. Es nota. Empreses que a vegades feien donacions, aquest any no, ens, han, ens han dit que no, però bé, esperem que passi ràpidament aquest 2010 i sigui millor. El 2009 i i el 2010 sigui millor sí, sí, que no passi ràpid el 2010 ah, perquè... amb el que respecte a les adopcions que us deia abans eh, suposo que també l'efecte crisi es nota la gent eh, vol gos encara o sigui, la, la, la gent el fet de que tingui més o menys poder adquisitiu no es vol privar de l'animal de companyia no? per excel·lència com pot ser el gos el gat sí però ja sabem que és minoritari Uh, i aquest cap de setmana hi han hagut uh, bralles, eh? O sigui, bralles, de bralles per adoptar cadells. Ah, sí? Carai, sí. això... Però, clar, som l'alternativa econòmica, entre cometes, a la, a la, a la compra d'un cadell, Per aquestes dates, doncs, encara que... Ho no, ho no ho vulguem promoure i difonem, doncs, que compta, que no pot ser un regal, la gent acaba també portant, doncs, el cadalet a casa per compartir amb la família, uh -huh. i, bueno, són unes dates bastant normals, no?, que sí, sí. volen estrenar-se com a a propietaris d'un gos i teníem uns quants cadallets i realment hi han hagut bralles o sigui, ha sigut un problema seriós és que fort, vam quedar tots molt sobtats no? és els gossos que ens hem passat mesos parlant de cadallets que no sortien sí, sí, sí. No, ara sí. I, i clar, i Tothom vol el mateix. Amb el munt de gossos que hi ha, doncs sembla ser que tothom s'enamora dels mateixos. Normalment són cadells. Uh, malgrat això... Doncs... Bueno, almenys els cadallets no estan al refugi passant fred, estan ja adoptats. Sí, sí, en aquests moments no ens en queda cap. Demà en portem tres de, de Sant Boi. Mm -hmm. tres cadallets que estem segurs que també sortiran ràpidament perquè la gent truca truca i en teniu, i en teniu, i en teniu o sigui que amb aquest aspecte eh, a nivell de cadells podem estar contents mm, hi ha una bona una bona demanda eh, amb el que respecta als animals adults que és el que pobrets no sé eh, que ningú aquí és on tenim el, el forat i on cerquem els adoptants, els grans adoptants que són els que prefereixen un animal adult i sobretot els que, els que prefereixen animal que ningú vol Uh, doncs voldria des d'aquí doncs remarcar les, les grans adopcions aquest cap de setmana, com pot ser el cas de la gata Neres, una gateta en aquests sí, canals, que, que té tota una història molt molt molt maca, no? Una mica romàntica. A veure, a veure. De, un cadallet tiques. recollit uh -huh. en una colònia de, de gats salvatges, de llevaneres. Uh, el recull la nostra cuidadora, l'Isabel, Isabel Pujol, gran uh -huh. amant dels gats, uh -huh. i un cadallet dels molts de salvatges. I diu, vaig intentar domesticar-lo. I sí, sí, va lograr domesticar-lo. Per domesticar-lo va haver que dormir <laughs> amb el gat a dins el llit. Uh, mm. va, ho ha aconseguit. El gatet aquest, degut a una rino que duia una rio traqueïtis, va quedar amb l'ull afectat, o sigui que només hi, vi, hi veu un però han aconseguit donar-lo amb adopció. Carai! O sigui, un gat que estava ja destinat a viure al carrer, doncs gràcies a la feina de, de, la, de la cuidadora i gràcies doncs, a l'adopció aquesta, doncs bé, bueno, n'hem tret un del carrer, un de menys al carrer i un que està vivint en una casa, a més amb un defecte. Molt, uh, cal agrair eh? aquest tipus d'adopció, val? Uh, a més a més és un gat que es veu que està amagat que sembla que necessita un procés d'adaptació però l'adoptant té la gran paciència la santa paciència <ríe> <És magnífic. ríe> aquesta gent l'hem de felicitar eh? s'ha de felicitar, sí no. i s'ha de, de, de donar a conèixer que existeixen aquestes persones que val la pena tirar endavant els, els animals encara que tinguin defectes adopcions de gossos com podria ser el POC el poc. El POC. El en el van POC. parlar aquí a la ràdio del POC sí. mm. un vòxer que va arribar molt malestat amb una leixmania ja molt, molt, molt apurada tenia el, el ronyó ja bastant afectat I que precisament el dijous, o si sigui, l'adopció va ser elndres, va ser va ser el diumenge. No, no, no, parlem de la setmana passada,. Eh? Sí. El dijous ja parlàve amb el Marcelè veterinari que potser hauríem de fer un pensament perquè no s'acabava de recuperar en, en el centre d'acollida, necessitava menjar un pin especial en allà era és molt complicat com controlar-lo. Una casa d'acollida tampoc era fiable perquè era un gos fiable més que res perquè a nivell emocional en una casa de collida se li un gos ja molt, molt, molt fumut, també és un cop dur. Mm. Aleshores vam trobar aquesta persona, una persona... Vols dir amb... un cop dur per, per la casa eh, de collida? Per si no se'n surt. Sí, mm -hmm. Perquè era un gos que està, està entre la vida i la mort. Mm. O sigui, està lluitant per, amb la malaltia, en contra de la malaltia, no? Aleshores, eh, vam trobar una adoptant fabulosa, que a més a més se'n va adonar una altra, en vermell, que feia més d'un any que estava al refugi. Carai, aquesta noia... Una gran persona, sí. Podríem haver connectat, connectat avui volu, amb ella, o si no, la més setmana endavant. vinent. A veure sí. què tal evoluciona el poc. Exacte. Veiem una mica l'evolució. Adoptat, no acollita, adoptat el poc, i ella, doncs, intentarà tirar-lo endavant. Aquesta adopció ens va posar molt contents a tots, sobretot al Departament Veterinari. Un animal veterinari. que se l'endú, no sap si viurà molt, molt delicat. De Creiem que en una casa lentament es anirà recuperant. Creiem que és, era l única sortida de l'adopció. Gossos com el Vic, el Vic, el Vic... El Vic és un gos que Déu, feia molt de temps que estava en refugi. Feia que el teniu en el refugi, va arribar atropellat, el vam operar, a més té un problema digestiu... Molt de temps, més d'un any. Tot un cas. Ens sembla va venir de, de Mollerussa, imagina't, no és fer com gairebé dos anys. També ha adoptat el Roig de, de, de Sant Boi, també un gos que ho necessitava urgentment, molt gran... Uh, la Lobita. la lobita. Tots aquests són de la campanya dels que ningú vol. Molts És de la campanya dels eh? que ningú vol. Mm. I tots durant dissabte i diumenge. O sigui, la Brinca, fantàstic. la coquerballeta, la Lobita que, que tenia problemes d'ansietat ja, al refugi. Uh, bé, a part dels cadallets. Fantàstic, i no? de gossos doncs, joves no? que aquests ja no, no els destaquem que això és bastant normal ha estat un cap de setmana fabulós per allò d'escruixar una ampolla un de xampany uh, eh? sí. i, i celebrar-ho no sé si el preludi de l'esperit nadalenc ah, veus, veus com sí que hi apareix tant de bo aquest cap de setmana sigui com a mínim penses igual. que coincideix, Sílvia, amb això del, del Nadal de que la gent no, vol estrenar-se no, jo crec no. que va com va. No, va com va no, no, no, va com va no ho sé, Potser no sé què fa que sí, vinguin però... no, els cadallets és quan n'hi ha, ja sobre tant, ah. els cadallets és, és el que la gent vol ah. I, i, bueno el més bonic, doncs, és el que tothom vol i tant, I tant, aquest és el problema, que la gent s'enamora d'una estètica sí. sovint. Eh? I gats no en tenim de cadells en aquests moments, Ara. perquè si no els demanen, truc, en truca, truc. Ara és època per això de no tenir eh? gatets. Ara ja... és època però hi ha, hi ha forces adoptants que em voldrien, en canvi a l'estiu que és quan tenim gats, no hi han adoptants. Doncs es sí. podrien sí. animar a adoptar una no. mica d'adults no, també, perquè d'adults en tenim sortint, fixat el cas de, de la gateta Neres, o sigui, mm -hmm. em van sortint, no ens podem queixar, no ens podem queixar. Molt bé, molt bé. I, Sílvia, ara de cara a aquest cap d'any, quins seran els horaris que tindreu en el centre? Perquè uh, suposo que també feu vacances, no? No es tanca el refugi, té, que està obert, perquè aquí té animals, sabeu que tenim que netejar-los i tenen que estar alimentats, i llavors la medicació al servei d'urgència de recollides està al 100%, no, no, no, no es redueix. L'únic que sí, no hi haurà atenció al públic ni voluntariat els dies doncs, que la gent té les, els compromisos familiars, com pot ser Nadal, dia 25, Esteve, el 25, el 26 de desembre i l'1 de gener. Uh -huh. Parlem dels tres centres, de Calpiler, sí, de Sant sí, Boi... Sant Boi, els tres de... centres. Els tres no, centres no, no hi ha atenció al públic. Uh -huh. El dia de rei sí que està obert... El de Reis és, és com un diumenge. I el dia d'abans de Reis, el dia 5? Sí, sí, sí. També, eh? No, no, tots els dies són normals, fins i mm. tot el 24 o el 31 de, de desembre eh, estan oberts fins, fins a les 7 de la tarda. Molt bé, molt bé. O sigui, que pareu els dies, eh? dies necessaris i la resta de treballar. Sí. Molt bé, sí. molt bé. Sílvia, algun, algun desig de, de Nadal que vulguis que els oients potser doncs, participin en aquest desig? No sé, per exemple, que padrinin, que també va molt bé. Aquest és el que sempre diem, però bueno, no cal que sigui Nadal. Apadrineu, feu-vos feu socis, penseu amb nosaltres, nosaltres penseu amb els, amb els animals que acollim, amb la nostra tasca. El meu desig és que sigui l'any vinent un any millor que aquest, perquè ha estat un any molt dur. Ha estat ha un any molt dur, molt dur. 2010 diuen que també serà un any i mm, que la crisi és... encara planejarà. Eh, per Un any molt dur a nivell econòmic. Mm -hmm. Li costa molt sortir-nos d'aquest 2009. I a no. vegades és tan poquet fer-se i Quan és el mes, Sílvia? Uh, són 4 euros. 4 euros. Mm -hmm. I, val, I val molt la pena, pot ajudar molt realment. És el granet de sorra, doncs que com més granets tens, doncs més, més gran és la muntanya, més força tens i, i bé, sense diners no, no, no arribem enlloc. I la situació d'aquests moments social, econòmica del país, doncs no ens ajuda gens. Mm -hmm. I doncs bé, si... esperem doncs, que millori tot. A si continuen. A la setmana vinent ens pots parlar de més adopcions dels que ningú vol. L'adopció és el que ens empenya a continuar. L'adopció ja si... és, és el, el nostre objectiu i, i la raó de la, de la nostra existència i de del que ens donen doncs, les ganes de continuar. Els adoptants són bàsics per nosaltres. Bàsics, bàsics. Sense ells, mm, res no té sentit. No té sentit. No. Sense, ni els gossos ni els adoptants. No, si no hi ha adopcions, que... no, no. no tenim un refugi per estar mantenint animals. Com... No. Han de, han de fer el seu cicle, estaran allà només de pas, i l'adoptant és bàsic, sense ells no, res no té sentit. Molt bé, Sílvia doncs amb això queden aquestes paraules i, i pensarem en elles, i si vols doncs donem pas al Jaume perquè ens parli també de més temes de Nadal Nadalens. sembla? Molt bé, uh -huh. Doncs continuem aquí a peluts, aquesta vegada obrim la secció de, de comportament animal, d'atologia, on tenim el Jaume Fatjó, que ens acompanya cada setmana, cap de benestar animal. Jaume, ja hem parlat fa moment amb tu, com estàs? Muy bien. Molt bé, molt bé. Jaume, amb tu, uh, continuem parlant de Nadal, és el que toca. Sí. Eh? I en concret um, ens has proposat un tema que ens va semblar molt interessant aquí en el programa, que era parlar de la gent doncs, que fa regals al Nadal, els seus gossos i els seus gats, que són molts. Que, mm. Ah, doncs, fan les compres sí, de, vegades... de Nadal o de Reis sí. i passes allò pel costat de la botigueta, ai, doncs mm -hmm. li compraré una piloteta, li compraré o vegades... un... Eh? O de vegades algú que saps que sap que algú té un gos, que està molt il·lusionat, i llavors dius, mira, doncs aquest any el regal que li faré és un regal pensant amb el seu Exacte, animal la companyia. Exacte, que fa dies que i... ho vol, i ai, no m'arriben els diners, doncs vinga, el regalet. Um, clar, però hem d'anar molt en compte a l'hora de, de saber què comprem, perquè hi ha regals que poden ser molt útils i a més poden ajudar també al benestar de l'animal, però hi ha regals que només ens poden servir per fer-nos perdre diners. Clar. I ara, en aquestes èpoques, no ens ho podem permetre. No, està la cosa... No. Allà, a doncs, veure, eh, si ens expliques una miqueta... Sí, a... mira, ara, és el que deies, no? Ens hem de posar, si volem fer el, un bon regal, ens hem d'intentar posar, posar-nos en la pell de l'animal i veure ah, què és... Ah, és la pell del propietari, no, no, que això sempre ho fem. Què és però... allò que realment a un animal li pot fer un servei i que és allò que per ell és completament superflu. Mm? Moltes vegades, eh, bueno, no sé si recordes que una vegada hem dit, que per posar-te un exemple, no? que els, entres en una botiga d'animals i veus, eh, veus joguines de colors sí, sí, molt llampants, eh? de de colors molt llampants, i llavors te n'adones eh, que, eh, bueno, si penses una mica, al gos i el gat no veuen amb la mateixa gamma de colors que nosaltres. Vull dir mm. que potser de vegades allò que tu per tu és un, un vermell eh, molt brillant, doncs per ells és un to doncs que no, que no té res especial exacte. <risos> Llavors, eh, això ja ens diu que moltes vegades els regals, les empreses, que al cap i a la fi el que volen, el que volen és fer negoci, moltes vegades dissenyen les joïnes més pensant amb, amb, amb que les comprem com a propietaris que no pensant amb els, els animals. I ho fan bé, ho fan fan bé perquè bé. acabem caient. Eh? I ho fan molt bé. Llavors, a veure, eh, podríem fer algunes recomanacions. De tot Vinga. allò, si, si vols, després parlem, si ens queda de temps, del que no s'hauria de comprar. Sí, pensem primer però en, pensem en el que... En, pensem en positiu. Ah, no? exacte, pensem en positiu i mirem a veure què és el que hauríem de, de comprar, no? per, tant per gos com, com per gat. Si comencem pel gat... Eh? Eh, quan et vols gastar? Aix... <laughs> o No gaire, bueno, no gaire. Anem a, mira, anem Som, a pensar, anem a fer, anem a fer com dos categories, no? El regal, el regal, aquell, no el, regal el regal aquell de l'amic invisible, una cosa, allò que diuen, li vull regalar una tonteria, no? O li sí. vull regalar una cosa ja de més... De jo més. quan faig amic invisible el, els meus animals no els conto, vale, però vale. podria ser una opció. Podria ser una opció. <s1> bueno, si, si no vols, per exemple, per un gatet, si no vols gastar-te gaire, si vols fer una cosa que sigui molt útil, encara que sembla una tonteria, els típics objectes que després t'ho fas servir per jugar. Recorda que el joc amb el gat ha de ser aquest joc de perseguir coses, de perseguir aquell ratolí que et venen, o la piloteta, o aquestes pilotetes que van lligades d'una goma barato, o una corda. No? Això és molt tu. Algú pot pensar, ostres, que el meu gat ja ho té, això. Eh, Aquí sí que de vegades pot ser útil canviar, mm -hmm. de tant en tant, perquè, si no, el gat s'habituen molt, molt fàcilment. Llavors, el fet aquest d'introduir una novetat, de que l'animal digui, mira, això que persegueixo aquesta setmana no és igual que el que perseguia la setmana passada, això és bo. Eh? Uh -huh. I com que són coses que realment no, no, no, no tenen cost, és a dir, que són regales molt, molt baratets, aquí sí que ens podem variar. Ens sí, i, i, I podem fer una variació molt, molt important. Això seria una, una tonteria, que per un gat és molt, molt important. Vinga, si ens volem gastar mm. potser deu... O, o fins i tot més. Vinga, no? va, Jo et parlaria, per exemple, d'aquestes... Eh, el que diuen les, les, el, el, el, els anglesos, per exemple, que els diuen les torres d'activitat, eh, que són aquestes, aquestes torres que hi ha que tenen plataformes, que tenen llocs on el gat es pot amagar, que sí, de vegades casetes... tenen, tenen incorporat un rascador, que normalment tenen una, tenen una estructura de fusta i estan forrades a, estan forrades amb, amb, amb boqueta. Això o amb... és útil, això és, Jaume? No, no és útil, extremadament útil. Sí? I això té, eh, ara la Sílvia, diré una d'aquestes coses que, que li agraden tant. Hi han estudis, eh? Que, <ríe> que en Jaume sempre, sempre té diu, molts estudis. Sempre diu que estic <ríe> bé. Bueno, doncs. Hi ha estudis, no només amb, amb felins, felins domèstics, sinó fins i tot amb felins, amb felins salvatges, que sí? poden estar, per exemple, en un, en un zoo, en un centre de amb un centre de, de recuperació, eh, que demostren que el fet de que l'animal pugui pujar a llocs, és a dir, que faci un ús tridimensional de l'espai, que es pugui amagar, que pugui pujar una plataforma, baixar... Que faci tot això és un element d'enriquiment molt gran i, per tant, contribueix molt al seu benestar. Molt bé. Per tant, això seria... Encara que diguis, "Hostres, això sem sembla una pijada, no? Això sembla una cosa que, sí, que don't doncs, en, mmm. doncs en aquest cas." Don't en aquest cas, fixa't i com no, en aquest cas allò és una cosa extremadament útil per, per l'animal. Molt bé, mm? i parlant de gossos. Parlant allò, de gossos. Jo començant per on un, barem allò de 0 a 5 euros i sí, després bueno, una Sí, bueno, aquí tindries, amb, amb gos tindries el típic, el típic us, uh, os d'aquests que estan fets de pell que són per arrossegar, sí. que això els hi va molt bé. Sí, això no va els bé, hi, no els hi, els hi, hi agrada trenca... a tots. Sí, hi... més o menys, agrada, si fa o no fa a tothom, això no, no, els, hi fa, no els hi fa mal i si, a veure si es té en compte si es fa servir d'una forma racional no els afecta la dieta es pot compaginar amb la dieta és menjar, no? la, bàsicament és menjar, és menjar, eh? llavors hi ha bueno, moltíssimes variacions i a partir d'aquí tens molts preus també mm? si anem a coses una miqueta més més sofisticades, podem parlar d'una joguina que és la, la joguina de la joguina de moda, eh? o l'objecte de moda per és gossos. és el que diuen ara els, les joguines interactives. Carai, no em diguis que és un ordinador. No, no, no. Són unes joguines que hi han ha de diferents formes, de diferents dissenys, però bàsicament es tracten totes del mateix. Imagina't doncs, que el gos eh, el que ha de fer és, per poder menjar-se un trosset de, un premi que tu li poses, eh, ha de resoldre un petit un petit eh, trencaclòsques. Trenca sí. Llavors hi ha alguns que, per exemple, el gos el que ha de fer és que la, la, el trosset de menjar està amagat sota una peça que ell ha de moure cap a un cantó amb el morro. Ai, eh? la... I això de eh... totes les, totes les, gossos, totes les I mides? I això hi ha ja per totes les mides mm -hmm. ja, i ja t'ho dic, de dissenys molt diferents. Hi han alguns que fins i tot els mecanismes, vull dir, el, el, el, el joc pot ser, pot ser una mica complicat. Jo recordo amb un col·lega meu en un congrés, vam veure un i, i ens va costar nosaltres trobar Ai, ja, sí, no, això, sí, no, Bueno, pas que bueno, això Bé. no que perquè? però, però sí, que, sí que és veritat que cada vegades aquestes joïnes doncs un diu i això, això de què serveix doncs eh, novament hi ha, un, estudis, un eh, hi ha estudis que demostren que el fet que els animals hagin d'invertir un temps hagin d'invertir un esforç per trobar un trosset de menjar això és un element d'enriquiment que els millora el benestar mm -hmm. perquè per, per dir-ho d'alguna manera fas que Eh, una mica omplin el seu temps mm. i que hagin de fer un esforç i que hagin de fer una, una activitat per, potser, per poder aconseguir el trosset que, que, de menjar. Aquesta línia del cervell no quedi plana, no? O sigui, en eh, aquell moment s'està movent. I llavors això, ja t'ho dic, són joguines a més a més, que, contràriament a el que podria semblar, a no, no són coses extremadament sofisticades, no són electròniques, són coses molt senzilles. Mm. Hi ha algunes que estan fetes de, de fusta protegida. Vull o sigui, dir... bàsicament és un, una mena d'estructura de, de, on pots ficar... Menjar, pots amagar un trosset de menjar, eh? llavors hi ha de, ja de diferents, ja t'ho dic, formes, si de diferents formes, no a diferents dissenys. Sap, hi ha ah, algunes que fins i tot són més senzilles, hi ha una que és molt, molt coneguda, es pot dir la marca, perquè és, és pràcticament marca única, una que es diu Kong, com, com el King Kong. Mhm. Uh -huh. eh? i aquesta és una joïna també que, bueno, pots amagar menjar a dins, a més a més pots variar-ho molt i el gos ara de rossegar, de mussegar-ho per poder-ho per poder-ho guidar. I aquesta juguina també doncs té un resultat molt bo i la pots fer servir a més a més en circumstàncies molt molt concretes, per exemple, quan tens vas de casa perquè el gos es quedi, Tengui alguna cosa a fer quan no, està sol. No, i no sol, són perilloses, eh? eh? No supots han passat algun. O de vegades també i per les festes pot navegar per donar-te un per donar-te una pausa, un break, allò que dius, "Ostres, ara tinc visites, eh, vull que el gos estigui" una mica entretingut, no, doncs, escolta, li poso aquesta sí, juguina no interactiva de la tele, i, és una forma, i és una forma també per dir, mira, el gos està distret, doncs mira, tinc una, una mica de break. Molt bé, mm? doncs, molt bé, molt interessant, mm -hmm. ja Jaume, llàstima que no ens queda temps per saber el que no és molt útil. Molt ràpidament, joies, aquest tipus de coses. Ah uh, Complements no, diversos això... estètics, sí, eh? Eh? eh? Molt bé. Un briguet, potser sí, no? Per això, si té fred... Home, tampoc estem, tampoc estem a l'Asca, o sigui que jo, com a tòleg, prefereixo que s'ho gastin amb una en una joguina interactiva. Molt bé, Jaume. <laughs> vale. Doncs moltes gràcies i nosaltres fem una petita pausa i tornem amb l'Espai Veterinari amb més peluts. L'Espai Veterinari <ríe> doncs continuem a peluts, ara continuem amb l'espai veterinari per donar la benvinguda a Marcelo Cabrera, que, uh, sanitari de, de la Protectora d'Animals a Mataró. Benvingut. Hola, què tal? Molt bé. Um, amb, en, amb en Marcelo avui parlarem dels problemes de visió que tenen els gossos i ell m'ho va plantejar d'una manera, doncs, quan aquesta setmana doncs, fèiem la reunió pel programa, uh, va proposar aquest, aquest tema és, els gossos podrien arribar a necessitar ulleres? Bueno, Llavors, è... clar, a partir d'aquí jo claro. ja m'he imaginat els gossos de la Mira, protectora ja, ja, amb, ja, ja. Amb, amb les ulleres i... passa que esto pasa lo siguiente Eso es una pregunta un poco que alguien que tiene un poco de lógica generalmente no se le ocurriría esta pregunta pero en... en, en... La gente que tiene tiene perro que se acerca la consulta, mucho sobre todo la gente, bueno, no, no sé, falta de experiencia, muchas veces te lo plantea. Pero bueno, aquí es un poco la idea, es interpretar un poco. ¿Qué quiere decir? Hay gente cuando, que, cuando viene con este planteamiento es porque hay, lógicamente hay un problema de visión. Y lo importante generalmente, bueno, ¿por qué no ¿por qué no utilizamos gafas en los perros? Exacto, no es, porque, bueno, ser, ya que se inventan tantas cosas, bueno, básicamente se, la... se podrían, se podrían eh, sí, para, para reducir, solucionar algunos problemas de visión, el problema es que tenemos una, una diferencia eh, de, de, anatómica en las diferentes formas de cráneos que hay en los animales que sería prácticamente imposible, además que no se los dejarían, ¿no? ellos no no, no llegan al, al, al, al entendimiento de por qué tienen gafas, este aparato en los ojos. Uh -huh. ¿eh? Entonces se lo quitarían, eh, sería eh, ellos adornarían callo al si está ayudando a ver mejor. Exactamente. Mío, ¿no? Yo creo que hace un tiempo comentamos hay algunos perros que le ponen gafas para de sol, por ejemplo, aquellos que van en moto, el eh, no sé, por ejemplo, los los es muy común esto en obviamente en Estados Unidos donde se ven estas sí, cosas extrañas es, bueno, sí. los que van en Harley que van, van en moto le ponen gafas para, para el viento todos los ah, y, y no se atrevan bueno obviamente que son perros que ya están entrenados los ponen ahí le darán premio no sé ya le preguntaremos al Yama cómo hacen o se la pondrán para la foto solamente pero bueno y de seguida ya se la atrevan ¿no? claro inclusive algunos que van con casco pero imagínate que es todo un casco tuneado y preparado para para el perro porque sí, sí, sí. así que bueno el tema de, de gafas no no no existen no no no, no hay no hay ¿Y qué realmente. fem cuando hay problemas Entonces, de visión? Bueno, aquí lo importante es hacer una detección temprana de cuando el animal em, empieza a perder visión. Hay un proceso normal de envejecimiento de todo el ojo. El ojo es un mecanismo eh, complejo que realmente no, no es es como es la puerta de entrada al organismo. A través del ojo se manifiestan muchas enfermedades de, de, del perro. Hay algunas que son propias del ojo y otras que son... De, de otra parte de los organismos que afectan en el afectan ojo. El Entonces, cuando hay una disminución en la visión, es importante detectar eh, qué es lo que está pasando, hacer una detección temprana para evitar que esta anomalía se, se, se agrave o vaya peor o que quede de el deterioro de forma permanente. Pero cómo detectas? claro, nosotras una persona parla, te digo, yo no me vejo. Mira, bé, la, ge no, la gente la prova... gente la gente se cuenta de, de algunas de algunas cosas, como por ejemplo que el perro eh, no, no te ve hasta que no, no le dices el nombre o que te acercas y no, no antes te reconocía de una manera mucho más rápida. Esto es normal que pasen los perros mayores que pierdan la capacidad de, de, de, de, de, sería como tener una visión más fina, uh -huh. entonces estos lo pierden, eh, luego se hecho pueden chocar objetos, después son algunos tipos de, de, de expresión en el ojo, molestias que el perro uh -huh. eh, y, m, retira la, la, la mirada de la luz que parpadea mucho más ahí, Estos son signos de dolor, algunas inflamaciones sí, un, internas del ojo. Parpadea, eso es, podría ser. Estos son signos de dolor de ocular, son signos que a lo mejor nosotros no, no, no lo estamos viendo, pero el animal tiene un proceso eh muy fue muy eh, muy prematura y eso esa es, eso es la, la, la finalidad, poder detectar estos procesos de, de forma temprana para para frenarlos. Hay una una patología muy común. Que se llamaba bueno, el ojo seco Que el ojo deja de producir lágrimas eh, Y realmente es, es una pena Porque generalmente cuando llegan a la consulta Ya hay, hay eh, Ya lesiones que son irreversibles ah, entonces, Porque no ha de muy fácil De ver o eso Bueno, la gente no lo ve hasta que el ojo no se empieza a lastimar digamos mm. El ojo cuando se lastima Se empieza a poner negro Y entonces Eh, como es negro sobre un ojo negro, si excepto que sea un, un, un perro con ojos claros, es difícil distinguirlo. Claro, Eso lo que hay que hacer, hay un test para determinar cuántas lágrimas produce el ojo en un minuto y de esta manera determina es muy fácil, muy sencillo, a pesar que suena muy, muy ¿Cómo es faith? Se pone una tira básicamente que absorbe el papel y tiene que avanzar cierta cantidad, o sea, mojarse la tira esta en eh, bueno en un minuto tiene que llegar a tanta tanta distancia. Sí, como una menada barem. Exactamente, hmm. bueno, básicamente es un más de 15 milímetros. Si avanza menos, si no se moja tanto es porque el ojo está seco. Eh, no produce la lágrima y obviamente es como eh, es como si fuera el aceite de un motor. Hmm, sí, no me puedo ni imaginar, Entonces, Entonces, es que, muy doloroso. Eh, bueno, la gente lo, lo describe es como es como tener arena dentro del ojo, hmm. como una sequedad, una molestia. Entonces, esto es Eh, són signes molt graves de molèstia i dolor per l'animal que si ho detectem de forma temprana podem prevenir el malestar i prevenir el, eh, la ceguera posterior que vendrà. Mm. En Joan, al començament del programa, ens ha parlat d'un gat que també ha ting... que heu intervingut vosaltres que ha tingut un glaucoma. Bueno, Això també claro... pot passar amb els gossos? Sí, exactament. Es, Bàsicament, el glaucoma és un augment de la pressió adentro del ojo, el ojo es eh, hay líquido dentro del ojo, o sea, nosotros vemos un globo, pero que adentro tiene líquido. Entonces, cuando falla alguno de los mecanismos para mm, equilibrar este, esta presión, eh, se produce el aumento de la presión y este aumento de la presión hace que el nervio óptico Eh, se afecte de tal manera como este gato que ya no estaba ciego. Uh -huh. Entonces, además, es, el glaucoma está descrito como ser una patología muy dolorosa. Muy, es muy dolorosa, tal y como explicas a Dacero eh, también. Es muy dolorosa porque bueno es como si fuera una una jaqueca para decirlo de alguna manera. Una jaqueca o una cefalea de forma crónica. Entonces, eh, bueno, este gato directamente la, la solución fue quitar el ojo porque no no no el ojo estaba perdido estéticamente no queda bien, pero lo, la, la finalidad es conseguir que el gato tenga un bienestar y una calidad de vida. para bueno, tampoco queda tan malament, no? Que com, no, com no, no. eu solucionat, eh? El Joan ens ha dit que l'heu cosit l'ulllet, no? Exactament, se, se, se saca l'ojo, se saca todo el lobocular y se se cierran los párpados. Bueno. Sin duda, lo que pasa es que estéticamente choca. Choca ah. mucho más, por supuesto, un ojo vacío abierto Home. que con el con el hueco Home, allí. No me eh? Ha de ser poco gracioso això, Sí, sí, sí. pero bueno, lo importante es esto, no hacer una detección temprana estos pequeños problemas. Sí. Y y hablando de lentes uh -huh. o anteojos, eh, Hay en algunas operaciones que se, hace un, se pone un lente intracular. Es una cirugía un poco compleja. Sí, Sería como posar l'ullera per dins. Exactamente. Como si fos una... ¿Cómo es diu? Això que es posa de gent... Una lupa. Absurd. No. Bueno, es igual. deixe estar. Cuando te pones una... Una lentilla. Ah, exacto. Una lentilla. Que, que yo no... Gracias, aquí está yo la no, Marta. Yo no uso aquí la Marta, nos acaba de... sí, <laughs> Porque sí, ella sí. em porta, ¿veus? Eh, claro, claro. Bueno, exactamente. Esto se hace es como una lentilla intraocular que se pone dentro Se hace se hace bastante pasa que es una cirugía un poco con cierto grado de complejidad. Ha de ser, ha de ser cara, ¿no? Es cara, es, es cara. Sí, sí, sí. No sé, supongo sobre los mil euros. Sí. Para no ahí, pero es, bueno es, pero cómo detectan? Porque claro, yo yo la última pregunta, eh, yo no no veis claro encara, o así sea, cómo detectas, por ejemplo, las dioptrías que puede tener un animal. Bueno, es que esto no no se mide es de esta manera, ¿no? No, no, claro, claro, porque no obtienes la respuesta, lo que haces es valorar el ojo de acuerdo a las respuestas propias del ojo. ¿Qué quiere decir esto? Si tú iluminas el ojo, tiene que reaccionar eh, de acuerdo a cómo lo ilumines o el grado de luminosidad o el tipo de de luz que le afecte que, que lo, lo, lo ilumines tiene que reaccionar de una manera ¿eh? uh -huh. le puedes poner algún tipo de gotas para que reaccione de otra manera o, o, o de alguna otra entonces de acuerdo a cómo reacciona es, es la enfermedad ¿no? o la, el tipo de lesión que tiene uh -huh. inclusive Bueno, los, eh, no sé, supongo que tendrán en mente alguna vez los nervios ópticos se cruzan, es como una X, se cruzan atrás de la cabeza. Entonces, si tú iluminas un ojo, afecta directamente el otro y se pueden determinar eh, de dónde viene el problema, si un ojo del otro, si es un problema dentro de la cabeza. Es complicado. Es complicado, es neurología, ¿eh? o bueno. sea, atrás del ojo es está la, la cabeza y, y bueno, es, es complejo. Molt bé, molt bé. En tot cas, l'enigma aquesta de si els, els gossos poden dur ulleres ha quedat totalment eh, solucionada, no. no? No, no, no. En tot cas, sí que ens quedem amb la idea de que podrien haver intervencions on els gossos duguessin lentilles. Sí, no sé lentilles sí. introculares, entre molt bé. Doncs moltes gràcies, Marcelo. Nosaltres donem pas a l'última part del, del programa, molt que bé. aquesta setmana toca parlar de vincles. Molt bé. la entrevista. Doncs en aquesta darrera part del programa parlarem del projecte social Vincles de la Protectora d'Animals de Mataró que cada 15 dies eh, doncs, eh, ens ho explica la Marta Masmitjà que és coordinadora d'aquest projecte. Marta, benvinguda. Hola, benvinguda. Què tal, com estàs? Bé. Bé. Bé. Avui eh, ja ho hem dit diverses vegades, cada 15 dies ho expliquem, que aquest projecte social té dues vessants, té la part més, diguéssim, terapèutica, no? on els animals de la Protectora ajuden a col·lectius de sí. discapacitats sovint no? però també té una vessant una mica més doncs, no, totalment educativa i, i d'aquesta volem parlar també aquesta setmana eh, perquè Sembla ser que la protectora, eh, en concret tu, Marta, sí. has anat a, a, a fer la primera visita a una escola. O sigui, l'escola sí. no ha vingut a la protectora, no. sinó no. que la, la protectora ha anat. Sí, nosaltres dintre del programa educatiu vam dir que faríem, hi havia com, com dues versions, o sigui, la visita a la protectora, i si no, nosaltres anàvem a les escoles a fer una mica una xerrada. La veritat és que aquest cop ha sigut la primera escola, a través de l'Ajuntament del Papiol, ha sigut al Papiol. El papiol. Hem anat al Papiol, l'escola Pau Vila. A més, em penso que al Papiol ens escolten, eh? que peluts s'escolten sí? al pues... Papiol. Sí, a veure si hi algun, algun part d'algun nen de quart. Uh -huh. Van fer eh, dues classes, als dos quarts, i la veritat que va ser molt, molt maco. Sí, com sí. va anar? Com arribes? Bueno, els nens us estan se esperant? Se'ns va fer curt, o si sigui, vam fer una xerrada d'una hora i mitja i la veritat és que va ser curtíssim vull dir, va passar l'estona provolant vam arribar i ens esperàvem i ja ens teníem preparada la televisió amb, bueno, el llibre de tot llavors nosaltres portàvem el nostre vídeo eh, i els hi vam passar pues, el, el, el curt que fem sobre el que és la protectora i quan sobretot espera un animal què fem, mirem si porta xip, si no porta xip va, bueno, la veritat és que mm, els hi va encantar van haver-hi molts comentaris. Saps que els nens parlen molt, que a mi em van fer molta gràcia. Oh, no callen. No callen. Però van estar, bueno, amb el vídeo així, amb una tensió brutal. Mm -hmm. I, I els comentaris de molts nens deien, aquests gossos viuen millor que molts amos, eh? Imagina't. Imagine Això et. ho deien els nens, sí. que són savis. Sí, sí, sí, sí. Clar, perquè, a veure, fixa't, vull dir, eh, ells en tenen, i tenen molts gossos i gats, per cert, a tu t'agradarà, vam, vam preguntar per a qui té gos, qui té gat? Van guanyar els gats. Van guanyar els gats. Veus? Van guanyar gats, amb la Sílvia donà. que, eren, a la que classe, eren més minoritaris. Al pues Papiol no, no. No, el Papiol, les dues classes de quart, hi havia més nens que tenien gats que gossos. Uh -huh. I llavors, bueno, vam estar parlant, vam explicar una miqueta les dues parts que fem, una eh, basada en el civisme i una altra en la responsabilitat que comporta tenir un animal. Mm -hmm. Evidentment, amb el vídeo... I quedar... com estaven? Com estaven? Es van aprovar? Sí, sí, sí, sí. I un tema que vam tocar, què farem quan ens anem de vacances? Mm -hmm. I què dèiem? Tots ho tenien claríssim. Sí, sí. que hi havien residències o que ells havien de deixar amb els avis o amb els tiets. <risos> Ai, els avis, pobres. Sí. <laughs> sí, sí. I inclús amb els gats, amb els gats, va resultar que tots tenien molt clar que no podien anar un gat en una residència. Que tots en cuida l'avi, la tieta, l'àvia, qui la sigui, família. la família, però el gat no surt de la casa. Molt important. Molt bé. I cap cap dels, uh, dels nens va dir el gos malanduc de vacances? No. Carai, això... No, no, no, no, no, no, no. La majoria... I mira tots, que és fàcil, ara, eh, um... també, amb el Marcelo i amb el Jaume n'hem parlat moltes vegades, sí. que te'n vas a vacances i pots fer unes vacances magnífiques amb el teu animal, eh? No, la veritat és que tots teníem molt clar eh, que ells quan marxen de vacances es queda Montiet amb un avi... Oh, ah, jo, jo, avui, avui, avui. I això que l'estic posant en mode de silenci. Què no diuen ser els pares, el papiol que estem no, trucant ara, no. emocionat. No, la veritat és que va ser una xerrada que ens en vam donar de que van aprendre, sobretot moltíssim, el que fem amb una protectora. Mm -hmm. ells desconeixen, o sigui, tenen molt clar que s'han de recollir les caques, que vull dir que el gos vull dir, si ens anem de vacances té que estar cuidat, mm, vull dir, inclús eh, els que tenen i han gat de cas no, no, és la tieta qui ve el. Tal. Bueno, tot això molt bé, però si per exemple de, de tenir cura de l'animal, sí, estaven molt, al dia molt, molt, molt, i els hi vaig dir que estaven aprovadíssims, fins <sus> on un nen va dir doncs pues ja podem passar a batxillerat <sus> sí, sí, sí. van molt avançant <sus> aquest volia gravar sí. tapes ràpid eh? sí, el que per exemple es van quedar molt sorpresos, el que és la tasca d'una protectora, mm -hmm. perquè clar, és quan què és una protectora? Doncs, protegiu els animals, clar. però que, què fem amb els animals quan arriben? Oi? Què vol dir protegir? que s'havien arribat a imaginar que hi havia tants abandonaments? Uh, no. O no els hi vau explicar no. tampoc? Una no. crua realitat? No. Uh, és que, o sigui, l'abandonament o la pèrdua de l'animal. Hi han gossos que sí que són abandonats, però n'hi ha que s'han perdut. El perdre és un animal perquè no porta xip, ells ho entenen molts d'ells, quasi tots, deien que els seus animals portaven xip o xapa. Mm -hmm. Molt important. O sigui que realment vaig sortir molt contenta. Carai, aquests d'aquests sí. pares, pares contenta. i dents del Papiola. Ara, el, el tema de la pèrdua d'un gos o de l'abandonament, pues, ells, un cop arriba la protectora, pues, eh, ni s'imaginen que a nosaltres pues, hi ha un servei veterinari que se'n cuida, primer de tot, de l'animal la, en l'estat que està. I després com els hi posem un llitet, on, on dormiran, amb quins gossos conviuran... I tot a l'entorn que hi ha darrere de la protectora. Uh -huh. Els gats no sabien el que és una gatera. Ells uh -huh. imaginen el seu gat a casa. Però no imaginen que hi hagi gats amb un espai i que nosaltres tenim doncs, vora 200 gats. O sigui, uh -huh. Això per ells van quedar com poca vull dir, més, vull dir, clar Tots anaven dient quins gats més macos i per què estan aquí. I tu els hi deies, Marta? Pues són gats perduts o abandonats. Mm, mm, <laughs> bueno, molts d'ells van dir que... O sigui, per exemple, l'opció d'anar un, a una protectora, adoptar un animal, molts d'ells no, no, no la coneixien, aquesta vessant, perquè la majoria de tots venien als gossos o perquè me l'han regalat, o perquè vam anar a comprar, o perquè aquest era el fill del, del, del, del gos del mm. fulanito... Vull dir, i ells doncs, van descobrir que amb una protectora és una opció a, de, a tindre un animal, l'adopció. Veus que important aquesta tasca. Sí. I també van preguntar tots què val un gos. <laughs> <laughs> els nens ja comencen... Ja pujan, ja puja, Pujant sí. i, i un gat. I per què? I tu els hi vas donar sí. el preu, també. Els vam explicar que no estan comprant en la protectora un animal. O si sigui, tu quan vas a, una, a la protectora i pagues, pagues per una adopció. Perqu ells diners, o sigui no sols és el concepte de que al go te'l donaran a esterilitzar, vacunat, esperecitat, sinó que els diners que van destinats justament als animals que es queden allà. I mm -hmm. lavors això els hi va agradar molt, mm -hmm. perquè ells mateixos deien: entre més adopcions feu, més bé viuran aquests animals. Mm -hmm. Ells mateixos, es feien les explicacions. De fet, a mi no em van deixar parlar gaire. Ells preguntaven molt i contestàvem. I contestàvem molt. Sí. Fe, feina fàcil, sí. eh? Sí, molt. Però, Tot i que se'ns va fer curtíssim. De no ha de, no de ser senzill, eh? Ah, no, però diré una cosa, eh? Els nens, vull dir, a vegades nosaltres ens pensem que pel fet de que són nens, hi han coses que no les assaven. Sí que les assaven. I ho tenen molt clar. I la veritat és que ens van demanar que la pròxima vegada que tornéssim, anéssim amb un gos. Home, això van ser, quedar amb les no sé, ganes. No sé si en Jaume eh, eh, com ho veu, això d'agafar un gosset del refugi i portar-lo a una aula per, per benestar podem, de l'animal. Podem estudiar. Sí. Amb, no, a amb... més, a més, els hi vam explicar que nosaltres enseny... vam parlar de l'educació, la importància de l'educació, tant quan som nens, que anem a l'escola, però els gossos no van a l'escola però sí que els podem educar i formar. Home, el Jaume, aquí venim, llavors, el mestre de l'escola. Els vam explicar com ho fèiem, mitjançant el prèmit, i, i els hi vaig explicar una miqueta de trucos. I Llavors, clar, es van quedar molt amb les ganes de poder-ho fer ells, mm -hmm. que molts d'ells a casa ho van dir, quan arribi a casa ho faré, perquè clar, jo el meu gos li dic que segui, no seu. Jo crec que és interessant eh, estudiar sí, aquesta possibilitat, Jaume. Sí, molt. sí, sí, sí. sí fer una demostració sí. una mica del que és ah. de Tenim gossos claro. preparadíssims. S'hauria sí, de desparllar a l'escola. I amb nens és on s'està orientant ara. Molt... A tot arreu, a, la... la... La prevenció s'està orientant que, als nens. Que, que, que, clar, la direcció de l'escola ha de permetre... No, les mestres ens ho van demanar, que, també. Que ens que van sei, dir, les mestres sí, també sí, us ho van demanar, sí, sí, veus? Sí, també doncs, tenien sí. ganes. Una propera veies. visita al Papi, sí. No Només ho van demanar via la tècnica d'ajuntament i van demanar. un gos, ni t'escolten, ni veuen el vídeo... No, el que passa és que vam dir que l'interessant és fer una segona visita, en els jardins de l'escola, poder dir tot això que hem vist i hem après, posar-ho pues posant en, Posar en pràctica. Molt bé, moltes gràcies, Marta, molt interessant. També gràcies al Marcelo, al Jaume i a la Sílvia. I bé, ens veiem, ens escoltem després de, de festes. Bon Nadal i fins a setmana vinent, aquí a Peluts. Adéu.